Nu mă voi teme. Ce-mi va face mie omul? Toată ziua cuvintele mele au râs. Împotriva mea toate gândurile lor sunt spre rău. Locuii vor lângă mine și se vor ascunde. Ei vor păzi cârcăiul meu ca și cum ar căuta sufletul meu. Pentru nimic nu i vei mântui pe ei. În mânie popoare vei sfărâma Dumnezeule. Viața mea a spus o -sie.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 Ca izbovi sufletul meu de la moarte, picioarele mele de alunecare, ca bine să placă înaintea lui Dumnezeu în lumina celor vii. Psalmul 56. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă, că spre tine a sufletul meu. Și în umbra aripilor tale voi nădăjdui până ce va trece fără legea. Striga voi către Dumnezeul cel prea înalt, Dumnezeul care mi-a făcut bine. Trimisa din cer și m am mântuit, data spre ocară pe cei ce mă necăjesc pe mine. Trimisa Dumnezeu mila sa și adevărul său.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 Gata este inima mea, Dumnezeule, gata este inima mea, cânta voi și voi lăuda slava mea. Deșteaptă-te slava mea, deșteaptă-te psaltire și alăută, voi vă dimineața. lăudate voi între popoare, Doamne, când ta voi-ți între neamuri, că s-a mărit până la la ta și până la noria adevărul tău. Înaltă-te peste ceruri, Dumnezeule, și peste tot pământul slava ta. Psalmul 57 greiți într-adevăr dreptate, Drept judecați fiei oamenilor. Pentru că în inimă fără de lege lucrați pe pământ, Nedreptate mâinile voastre împletesc. În străinatul sau păcătoșii de la naștere, Rătăcit-au din pântece grăitau au minciuni. Mânia lor după asemănarea șarpelui, Ca a unei vipere surde care și-a stupă urechile ei, Care nu va auzi glasul descântătoarelor, Al vrăjitorului care vrăgește cu iscusință. Dumnezeu va zdrobi dinților în gura lor,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 Mâinile lui le va spăla în sângele păcătosului. Și va zice omul, da, este răsplată pentru cel drept, da, este Dumnezeu care îi judecă pe ei în viață. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecelor, amin. Aleluia, Aleluia, Aleluia, slavăție ți Dumnezeule! Aleluia, aliluia, aliluia, slavă Dumnezeule!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 Poate mă de la vrăjmașii mei Dumnezeule și de cei ce se scoală împotriva mea, izbovește-mă. Izbovește-mă de cei ce lucrează fără de legea și de bărbații vărsărilor de sânge mă izbovește. Că iată au vânat sufletul meu, stătut-au împotriva mea cei tari. Nici fără de legea și nici păcatul nu sunt pricină, Doamne. Fără de nelegiuire am alergat și m-am îndreptat spre tine. Coală te într-o întâmpinarea mea și vezi, și tu, Doamne, Dumnezeul puterilor, Dumnezeul lui Israel. Ia aminte să cercetezi toate neamurile, să nu te milosivești de toți cei ce lucrează fără de legea. Întoarce-te vor spre seară și vor flămânzi ca un câine și vor înconjura cetate. Iată, vor striga cu gura lor și sabie în buzele lor că cine i-a auzit și Tu, Doamne, vei râde de ei, vei face de nimic toate neamurile. Puterea mea în Tine o voi păzi, că Tu, Dumnezeul sprijinitorul meu ești, Dumnezeul meu, mila Ta mă va întâmpina. Dumnezeu îmi va arăta înfrângerea dușmanilor mei, să nu-i omor pe ei ca nu cumva să uite legea Ta. Risipește-i pe ei cu puterea Ta și doboarei i pe ei, apărătorul meu, Doamne. Păcatul gurilor, cuvântul buzelor lor, să se prindă într-o lor și de blestemul și minciunea lor se va duce vest. Nimicește într o mânia ta, nimicește ca să nu mai fie. Și vor cunoaște că Dumnezeu stăpânește pe Iacob și marginile Pământului. întoarce se vor spre seară și vor flămânzi ca un câine și vor înconjura cetate. Ei se vor risipi să mănânce.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 Salmul 59. Dumnezeule, le-a pădat unei pe noi și ne-ai doborât, Mânia te-ai și te-ai minosivit spre noi. Cutremurat ai pământului și ai tulburat pe el, vindecă-ți lui că s-a cutremurat. Arătat ai poporului tău asprime, adăpatu pe noi cu vinul umilinței. Data ai celor ce se tem de tine semn ca să fugă de la fața arcului ca să te izbovească ce iubiță ai tăi, mântuiește-mă cu dreapta ta și mă auzi. Dumnezeu a grăit în locul cel sfânt al său, bucuram voi și voi împărți chemul, și valea o voi măsura. Al meu este Galadul și al meu este Manase și Efraim tăria capului meu. Iuda, împăratul meu, Moab vasul nădejdii mele. Spre idumeia voi întinde încălțămintea mea, Mie cei de alt neam mi s-au supus. Cine mă va duce la cetatea întărită? Cine mă va povățui până la idumea? Oare nu tu, Dumnezeule, Cel ce ne-ai lepădat pe noi? Oare nu vei ieși, Dumnezeule, coștirile noastre? Dă-ne nou ajutor ca să ne scoți din necaz, că deșartă este izbovirea de la om. Cu Dumnezeu vom birui și El va nimici pe cei ce ne necăjesc pe noi. salmul 60. Auzi, Dumnezeule, cererea mea, ia aminte la rugăciunea mea. De la marginile pământului către tine am strigat, când s-a măhnit inima mea pe piatră mai înălțat. Povățuitu-mai că ai fost nădejdea mea, torn de tărie în fața prăjmașului. locui vă în locașul tău în veci, acoperim voi cu acoperământul aripilor tale, Că Tu, Dumnezeule, ai auzit rugăciunile mele, data-i moștenire celor ce se tem de numele Tău. Zile la zilele împăratului adaugă lui din neam în neam. Rămâne-va în veac, înaintea lui Dumnezeu, mila și adevărul va păzi. Așa voi cânta numele Tău în veacul veacului, ca să împlinesc fărăduințele mele zi de zi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în veci vecilor. Amin. Aliluia, aleluia, aleluia, slavă Dumnezeule! Aliluia, aleluia, aliluia, slavă Dumnezeule! Aliluia, aleluia, aliluia, slavă Dumnezeule! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește!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 Minginoși sunt fiii oamenilor, în balanță toți împreună sunt deșertăciune. Nu nădășduiți spre nedreptate și spre jefuire, nu poftiți. Bogăția de arcurge, nu vă lipiți inima de ea. Odată, grei Dumnezeu, aceste două lucruri am auzit: că puterea este a lui Dumnezeu și a ta Doamne este mila, că tu vei răsplăti fiecăruia după faptele lui.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 Așa te voi binecuvânta în viața mea și în numele Tău voi ridica mâinile mele. Ca de și de grăsime să se sature sufletul meu și cu buzele bucurie te va lăuda gura mea. De mi-am adus aminte de Tine, nașternutul meu, în diminețe am cugetat la Tine că ai fost ajutorul meu. Și într-o acoperământul aripilor Tale mă voi bucura, lipițu-ți sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta. Iar ei în au căutat sufletul meu, Intra vor în cele mai veșiose ale pământului, dase vor mâinile sabiei, părți vulpilor vor fi. Iar împăratul se va veseli de Dumnezeu, lăudase-va tot cel ce se jură întru el, că s-a supat gura celor ce grăiesc în netreptăți. Salmul 63. Auzi, Dumnezeule, glasul meu când mă rog ție, de la frica vrășmașului scoate sufletul meu. Acoperă-mă de adunarea celor ce viclănesc, de mulțimea celor ce lucrează fără de lege, care și-au ascuțit ca sabia limbile lor și ca niște săgeți aruncă vorbele lor veninoase, ca să săgeteze din ascunzișuri pe cel nevinovat. Fără de veste el vor săgeta pe El și nu se vor teme. Întăritu- sau în gânduri rele. Grăit au ca să ascundă curse, spusau cine ne va vedea pe noi. Iscodit scodit au fără de legi și au pierit când le iscodeau. ca să pătrundă în lăuntul omului și n adâncimea inimii lui. Dar Dumnezeu îi va lovi cu săgeata, și fără de veste îi va răni. Că ei singuri se vor răni cu limbile lor. Tulburatul s -au toți cei ce i-au văzut pe ei și s-a temut tot omul. Și-au vestit lucrurile lui Dumnezeu și faptele lui le-au înțeles. Veseliți-se va cel drept de Domnul și va nădăjdui în el și se vor lăuda toți cei drepți la inimă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în veci vecelor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavăție Dumnezeule! Aliluia, aleluia, aleluia, slavăție Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavăție Dumnezeule. Slavă Dumnezeule! Doamne, iubește, doamne, iubește, doamne, iubește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și și în vecii vecilor. Amin!